Lyssnare till Radio SD demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 6 december år 2014 och det gör det efter att klockan passerat 14.00. En första repris sänds söndagen den 7 december klockan 09.00 och en andra repris torsdagen den 11 december klockan 20.30. Därefter kommer programmet sändas i ytterligare en vecka, varefter årets sista program sänds. Det blir årets jul- och nyårsavslutning och förmodligen kommer det vara Arnold som sitter i studion då. Jag tänkte idag uppehålla mig huvudsakligen kring allt det som har hänt och gällande regeringens budget. Det har skrivits enormt mycket under den gångna veckan fram till idag den 6 december och... Jag kommer i och för sig inte kunna gå igenom precis allting men jag ska i alla fall försöka redogöra lite kortfattat vad som har hänt och hur resonemangen har gått. Men jag tänkte börja som vanligt med att titta lite på de senaste opinionssiffrorna och då finner vi att i december månad så har det noterats en mätning från Demoskop som gav oss 13,5% och det är fortfarande ett Starkt stöd. Det är avsevärt mer än vad det redovisade före valet och det är till och med högre än valresultatet. Under november månad så gjordes det ett antal mätningar och vi fick i genomsnitt där 12,9 procent. Det gjordes även en mätning av Statistiska centralbyrån på 12,4 hamnade vi där och det är ett klart rekord, det är alltså en ökning med mer än 4 procentenheter från mätningen i maj månad. Och Statistiska centralbyrån frågar ju betydligt fler. Jag tror de får svar från cirka 6 000 personer. Så att det ger en lite starkare fingervisning kring vart vi är på väg. Det är en liten nedgång från valresultatet men det är inom felmarginalen. Och den här mätningen gjordes ju också lite grann innan de här senaste skriverierna kom igång och det gäller även demoskopmätningen som jag nämnde också 13,5% den gjordes fram till den 3 december 2014 eh, och det var ju den 3 december som vi som bekant fällde regeringens budget en annan intressant sak med den här demoskopmätningen det är det att de båda blocken de ligger nu exakt lika 41,7% och, och Sverigedemokraterna är därmed vågmästare med så bred marginal som det går att komma egentligen och det handlar i huvudsak om nedgång för Socialdemokraterna och uppgång för Moderaterna. Det säger Peter Santesson som är chef för opinionsanalys på Demoskop. Och han pekar då också på den turbulenta hösten och förhandlingarna med Miljöpartiet och Vänstern som Socialdemokraterna har varit igång med. Tittar vi på utfallet i regeringsförhandlingarna så har Socialdemokraterna gjort större eftergifter än vad man har väntat sig i sakfrågorna. Och det är det som han menar då är anledningen till att sossarna vackar. Björn Söder, Sverigedemokraternas partisekreterare och till lika Andre vice talman i riksdagen. Han fick några frågor från Expressen med anledning av det här. Den första frågan, vad gjorde ni bra och mindre bra under valrörelsen? Och på, som svar på det så säger han att vi var det mest tydliga politiska alternativet och vi klarade av att vara relevanta under hela valrörelsen. Vi bedömer att det kommer gynna oss. Att detta är ett renordat val och då syftar han alltså på det här eh, nyvalet som ska äga rum senare i, i vår. Han får också frågan vilka sakfrågor vill ni ha fokus på i nyvalet i mars? Och han svarar då att vår utgångspunkt är att det ska bli en folkomröstning om den förra invandringspolitiken. Där vi är det enda alternativet för dem som vill se en frysning eller minskning. Säger alltså Björn Söder, partisekreterare. Ja, jag kan också passa på att nämna att när ni hör det här programmet första gången lördag den 6 december klockan 14 då befinner sig väldigt många av våra kommun- och landstingspolitiker i Västerås och de är då på kommun- och, och om de har hållit tiden rätt så ska det just pågå en debatt om brottsbekämpning. Och föredragande där ska vara Adam Markinen på söndagen den 7 december. Då är det ett fortsättning och då kommer det in på landstingspolitik och vid klockan 09.00 så är det insläpp av deltagare och press men det kommer också att vara debatter om eh, nya förslag till eh, både kommun och landstingsprogram som det också kommer att röstas omkring. Eh, det kommer att vara en mycket händelserik eh, helg skulle jag tro. Det kommer att vara närmare 800 personer på plats som är invalda för oss. I olika delar av landet. Och förhoppningsvis är det också en väldigt givande helg. Förmodligen så kommer det också att pratas en hel del om att vi kanske står inför ett extra val senare i vår. Mer om det lite senare. Jag kan också passa på att nämna att vi har haft ett kyrkomöte under hösten. Sverigedemokraterna har 14 mandat i kyrkomötet. Och jag själv är en av dem för övrigt så att jag har varit på båda eh, sessionsveckorna. Första veckan då var det utskottsarbete där vi fick eh, suppliangplatser enbart. Sverigedemokraterna fick enbart vara supplianger i de olika utskotten. Eh, men där eh, var vi i alla fall med och beredde alla förslag som fanns. Och sen så under den andra veckan då var det debatt och votering. Och eh, flera av våra ledamöter var uppe och debatterade. Julia Kronlid allra flitigast men även Margareta Larsson. Aron Emilsson och flera andra av våra ledamöter gjorde mycket starka insatser, måste man säga. Vi deltog också naturligtvis i voteringarna och det var på det stora hela en mycket givande helg för mig, eller givande vecka, får jag säga, för att för mig så var det första kyrkomötet. Jag sitter dock även i stiftsfullmäktige, det har jag gjort i några år, och där hade vi också sammanträde här om veckan. Där har vi fyra mandat och så sitter jag även med i kyrkofullmäktige i Västermalm och församling på Kungsholmen. Så att det är många sådana uppdrag man också åker iväg på ibland. Men jag tänkte komma in lite grann nu också på som sagt den här budgetfrågan och dra lite grann detta har hänt. Och vi får ju faktiskt för att analysera det nuvarande läget och fundera över vad det är som har hänt så får vi gå tillbaka till förra mandatperioden för att allt som har hänt är lite grann en följd av vad som har hänt tidigare. Under förra mandatperioden så fälldes alliansregeringens politik på en hel del punkter. Alliansregeringen var ju som ni minns i minoritet. Och det gick så långt att man ibland undvek att lägga fram propositioner inför riksdagen om man misstänkte att det fanns risk för att förslaget skulle falla. Och på många punkter valde man i riksdagen att inte ens yrka bifall till sina egna förslag just för att de inte skulle förlora i voteringarna. Och förra hösten år 2013 så valde dessutom den, de rödgröna partierna i samarbete med Sverigedemokraterna att bryta ut en del av budgetpropositionen och rösta ner den föreslagna höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt. Och därmed så ökade statens intäkter med cirka 3 miljarder kronor per år. Allianspartierna sa då att den nya praxis som nu har etablerats kan komma att tillämpas även i händelse av ett regeringsskifte. Och inför valet, nu under våren och sommaren, inför valet i år så vägrade Stefan Löfven att ge besked om vilken regering han hade tänkt leda. Alltså Socialdemokraternas partiledare han... Drev sin egen kampanj och hade inga som helst besked gällande vilka han skulle samarbeta med eller hur han hade tänkt leda landet. Han vägrade svara på eh, som sagt, vilka partier som skulle ingå i, i regeringen och vilka han hade tänkt samarbeta med. Och den borgerliga alliansen var tydlig med att de gick till val på att fortsätta regera om de fortfarande var det största blocket. I annat fall, om de inte var största block så skulle de avgå och släppa fram en rödgrön regering. Alliansen sa också att man tänkte lägga ett gemensamt budgetförslag även efter valet. Och båda de gamla blocken var också överens om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. När valet var över då avgick statsminister Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven valdes till statsminister. Sverigedemokraterna var det enda parti som motsatte sig Stefan Löfven som statsminister. När den rödgröna regeringen presenterade sin budgetproposition så sa plötsligt allianspartiernas företrädare att man inte hade tänkt bryta ut någon del av budgeten på det sätt som gjorts året innan. Trots att man alltså hade hotat med det under valrörelsen. Sverigedemokraterna gjorde då klart att vi kan tänka oss att fälla regeringens budget men att vi först måste analysera de båda förslagen. Och i... Två veckors tid ungefär så gick ju spekulationerna höga i media och vi gjorde allt vi kunde för att göra våra ståndpunkter klara. Och varför skulle vi inte försöka påverka? Vi röstades faktiskt in i riksdagen av över 800 000 väljare och vi blev Sveriges tredje största parti. Och bland annat så skrev Mattias Karlsson också ett öppet brev till Stefan Löfven som publicerades i Aftonbladet. Och jag tänkte att jag skulle dra en del av vad som står i det här brevet. Men jag tänkte att vi gör som så att vi tar en första musikpaus och eh, valet av musik det är med anledning av att eh, för bara någon vecka sedan var den 30 november. Håll Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio som sänder på 88 MHz. Och det ni hörde var Karl 12:e en eh, tonsatt dikt av Werner von Haydenstam. Och jag nämnde tidigare innan musikpausen att eh, Mattias Karlsson, alltså Sverigedemokraternas eh, tillfällige partiledare, skrev ett öppet brev till Stefan Löfven som publicerades i Aftonbladet. Och anledningen till det brevet var just att... Eh, Göra klart för Stefan Löfven att Sverigedemokraterna mycket väl kan stödja Socialdemokraternas budget under vissa förutsättningar. Och brevet lyder så här, jag tänker inte läsa upp hela men jag ska ta vissa valda delar. <hör> Hej Stefan, jag ber om ursäkt för detta oortodoxa sätt att kontakta dig på men eftersom det är mycket som står på spel tycker jag det är av stor vikt att du nås av den information jag vill förmedla. Inte minst då du har gjort klart att du vägrar att föra några direkta samtal eller förhandlingar med mig och mitt parti. Längre ner skriver att trots att Sverigedemokraterna som enda parti gick framåt i årets val, trots att fler än 800 000 väljare valde att göra oss till landets tredje största parti, har du konsekvent vägrat att samtala med oss. Jag kan till viss del förstå det. Det finns mycket som skiljer våra partier åt och det finns en stark misstro mot mitt parti. Att vinna vårt förtroende för din regering skulle inte behöva innebära några dramatiska eller kostsamma eftergifter från din sida. Du behöver inte ens förhandla eller samtala direkt med mig och mitt parti. Meddela bara under den här veckan att du har för avsikt att förändra regeringens politik i nedanstående riktning. I vårt valmanifest lanserade vi långt över hundra förslag. Men vi är tills vidare beredda att nöja oss med en positiv utveckling inom följande tio områden. Och då räknar han upp dem då. Det första är då minskad invandring och eh, motiveringen till det är att i flera decennier så har en majoritet av det svenska folket velat frysa eller minska invandringen. Men det har de styrande valt att helt och hållet ignorera. Massinvandringen har till, istället tillåtits att gradvis öka till nivåer som är mycket extrema i förhållande till vår folkmängd, våra grannländer, vår historia och vår mottagningskapacitet. Och förslaget då, Sverigedemokraterna har ju drivit att vi ska minska invandringen med 90%. Men Mattias Karlsson föreslår i det här brevet att bara gå ner med 50%. För då hamnar vi på samma nivåer som under Göran Perssons tid som statsminister. Och hur skulle det kunna vara så fruktansvärt inhumant i den nuvarande socialdemokratiska partiets ögon? Vi beskylls ju ofta för att vara främlingsfientliga, men socialdemokraterna kan väl inte rimligtvis kalla... Regeringen undergör Johan Persson för främlingsfientlig, kan man hoppas. Punkt nummer två. Öka stödet till de mest utsatta flyktingarna i världen. Utöka resurserna till UNHCR, World Food Program, UNICEF och Världsbankens program för stöd till de värst drabbade människorna och de värst utsatta mottagarländerna. Punkt tre. Sätt barnperspektivet främst i familjepolitiken. Lyssna på och lita till landets föräldrar. Skapa inte en ordning där ännu fler barn tvingas börja på dagis innan allt för tidig ålder. Skrota planerna på en tredje pappamånad och ökad votering av föräldraförsäkringen. Punkt 4. Minska de generella löneskillnaderna mellan män och kvinnor gör det lättare för våra välfärdshjältar att kunna leva på sin lön och tillför vården, skolan och omsorgen fler villiga och kompetenta händer genom att ge kommunerna och landstingen de ekonomiska resurser de behöver för att kunna erbjuda alla ofrivilligt deltidsarbetande inom den offentliga sektorn en rätt till heltid. Punkt 5. Förbättra livskvaliteten för våra pensionärer och visa uppskattning för de äldre som fortsätter att bidra med sin kompetens och erfarenhet. Höj garantipensionen och skrota planerna på att straffbeskatta äldre som stannar kvar i arbetslivet. Punkt nummer sex. Ta ansvar för vår trygghet i ett förändrat och mer allvarligt säkerhetspolitiskt läge genom att ha substantiellt ökade resurser till försvaret. Punkt sju. Ge brottsoffer ökade upprättelse och respektera den folkliga rättsuppfattningen- Genom att låta staten ta över ansvaret för utbetalning av skadestånd och genom att slopa den automatiska två tredjedelsfrigivningen och mängdrabatten på grova brott. Punkt åtta. Underlätta tillvaron för våra småföretagare och bidra till ökat anställningsbenägenhet genom att helt slopa sjuklönansvaret för företag med upp till tio anställda. Punkt 9. Att människor riskerar att dö i brist på vårdplatser och att fattiga äldre inte har råd att hämta ut sina mediciner är ovärdigt i ett välfärdsland som Sverige. Ge landstingen ökat stöd för att skapa fler vårdplatser och förstärk högkostnadsskyddet. Och punkt nummer 10. Förbättra förutsättningarna för att leva, arbeta och driva företag i landsbygd och glesbygd genom att slopa planerna på en kilometerskatt och genom att höja milersättningen vid arbetspendling. Och sen fortsätter då Mattias Karlsson att för ett par veckor sedan sa du i Dagens Nyheter att för Sveriges del ska vi tänka efter hur vi agerar i Sveriges riksdag. Och det är jag fullständigt enig med dig om. Jag är övertygad om att samtliga ovanlistade förslag skulle vara bra för Sverige och för de allra mest nödställda människorna i världen. Vi är beredda att ta ansvar och kompromissa. Vi har ännu inte landat i hur vi ska agera i bon budgetomröstningen utan vi avser att presentera vårt ställningstagande efter att partiets riksdagsgrupp fattat beslut i frågan på gruppmötet tisdag den 2 december. En signal i rätt riktning från dig Stefan Löfven skulle göra det mycket enklare för oss när vi ska fatta beslut. Det skrev alltså Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen. Och efter att eh, Stefan Löfven fullständigt ignorerat oss och med anledning av det rådande läget så höll Sverigedemokraterna så en presskonferens den 2 december inför Sveriges samlade journalistkår där vi ägnade 20-25 minuter åt att föra fram vår politik vilket sändes av alla mediekanaler i princip det var radio och tv, det var webb-tv och det var allt möjligt så det var säkert miljoner svenskar som har fått ta del av, av det där och så meddelade vi därefter att vi avsåg att fälla budgeten. Och det här har motiverats. Det här motiverade vi ju på ett fantastiskt sätt. Det var Mattias Karlsson och vår ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt som var med på presskonferensen och gjorde det på ett strålande sätt. Mattias Karlsson har också skrivit. Därför fäller vi regeringen. Och då så... Idag beslutade Sverigedemokraternas riksdagsgrupp att partiet i händelse av att partiets egen budgetmotion faller kommer att rösta på alliansens förslag. Det var inget lätt beslut och vi är införstådda med att vi har fått oerhört skarp kritik oavsett vilket beslut vi fattat. Vi fattar detta beslut med omtanke om Sverige och med våra väljares intressen i främsta rummet. Vi känner oss idag trygga med att detta beslut är väl underbyggt. Vi har noggrant analyserat alla aspekter av frågan. Vi har undersökt hur våra väljare ser på frågan och hur strömningarna går i partiet. Resultatet av dessa undersökningar har varit tydligt. Det finns ett kraftigt stöd för att verka för att fälla regeringens budget. Samtidigt har det aldrig varit de starkaste argumenten. Opinionen såväl bland väljare som inom partiet är rörlig och kan snabbt förändra sig. Vi måste känna oss trygga med detta beslut oavsett hur hårt det blåser. Den grundläggande analys vi gjort är att vi tydligt måste sätta ner foten mot en mycket skadiga utveckling som sker i Sverige. Riksdagsgruppen har därför fattat ett principiellt beslut om att Sverigedemokraterna kommer att agera för att försöka fälla varje regering som väljer att verka för en ökad invandring och ge Miljöpartiet ett avgörande inflytande över svensk migrationspolitik. I den nuvarande situationen innebär det här att vi, i händelse av att vår egen budgetmotion faller, kommer att rösta på Alliansens förslag. Vi skulle således kunna arbeta för att fälla en alliansregering på samma sätt. Sverige står inför en allvarlig situation. I många kommuner handlar det idag om en hotande systemkollaps. Man saknar bostäder och den offentliga servicen riskerar att kraftigt skadas. Sverige har under väldigt lång tid haft en väldigt ansvarslös invandringspolitik. En politik som är extrem i förhållande till vår omvärld. Vi tar emot ungefär 10 gånger så många asylinvandrare som genomsnittet i EU. Vi menar att någon måste ställa sig upp och säga, nu är kejsaren naken. Den här utvecklingen kan inte fortgå längre därför att den hotar i grunden både välfärd, sysselsättning, tillväxt och trygghet i det svenska samhället. Vår utgångspunkt inledningsvis var naturligtvis att titta på de politiska konsekvenserna av de båda förslagen. Vår analys landade i två saker. Dels kan vi inte se att något av de båda budgetalternativen i grunden är bättre än det andra. För när det kommer till skillnaden mellan alliansen och de rödgröna så är den inte så stor som man först kan tro. De rödgröna har helt enkelt inte de finanser som man säger sig ha. Det är reformutrymme som behövs för att göra nya satsningar. De förstår inte hur negativt deras sysselsättningspolitik kommer att slå med skattechocker på landsbygd, företagande och jobb. De förstår heller inte att när man höjer skatten på till exempel äldre som jobbar så blir det färre som jobbar. Och det innebär att i realiteten så beskattar de rödgröna regeringen pensionärskollektivet hårdare än både Alliansen och Sverigedemokraterna. Man tar ut ungefär 2,3 miljarder kronor extra i skatt på äldre som har valt att ha en fot kvar i arbetslivet och ger lite med andra handen 1,9 miljarder och behåller mellanskillnaden själv. Sammantaget så är det så att pensionärer kommer att få högre skatt med en rödgrön regering. Dels har vi landat i att Alliansens budget inte kommer att bli verklighet även om den röstas igenom i riksdagens kammare- vår bedömning och förhoppning givet att regeringens budget faller är att vi får en reformerad budget och kanske en regeringsombildning. Lägger vi ner våra röster då kan vi däremot vara säkra på att vi får en rödgrön budget som är skadlig för Sverige och som sliter i Sverige. Nu öppnar vi upp för något annat, en ny budget där även vi kan vara delaktiga. Vi kan redan idag konstatera att genom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet finns en majoritet i riksdagen för att reglera arbetskraftsinvandringen och kasta den migrationspolitiska överenskommelsen i papperskorgen. Vi kan också se att det finns starka strömningar såväl bland de moderata väljarna som inom det moderata partiet för en mer ansvarsfull invandringspolitik. Vi utesluter således inte möjligheten för att vi på sikt ska kunna nå överenskommelser med något av de båda blocken. Ja, det var alltså motiveringen till varför vi skulle ta ställning på det sättet. Och på onsdagen den 3 december så voterades det i riksdagens kammare och regeringens budget föll. Det var ingen lyckad start för den nya regeringen får man då säga, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och därefter har det pågått heta diskussioner om vems felet är. Är det borgarnas fel som hårdnackat vägrat dela upp sig i fyra olika partier trots att man ju lovade släppa fram en rödgrön regering? Eller är det Löven, socialdemokratiska statsministern som trots allt är regeringschef och därmed har ett ansvar för att få en majoritet bakom sina förslag? Och att han dessutom vägrat att samtala med Sverigedemokraterna som hade avgörandet i sin hand? Vissa skyller också på Sverigedemokraterna eftersom vi inte följde den praxis som man ofta tjatar om som har utarbetats långt innan vi tog plats i riksdagen. Till den saken hör att praxis bröts redan förra året när den rödgröna, de rödgröna partierna plus Sverigedemokraterna fällde en del av alliansregeringens budget. Och dessutom har de sju gamla partierna brutit mot praxis hela förra mandatperioden eftersom man inte har låtit oss delta i kvittningssystemet. Och man har också förvägrat oss ordförandeposter i riksdagens utskott trots att vi borde ha det nu när vi är tredje största parti och därmed enligt praxis skulle ha haft det. Så det är mycket praxis som har brutits och Sverigedemokraterna var inte de som bröt det först. Löven betraktade situationen som ohållbar och han valde då att förklara att den 29 december kommer vi att utlysa extraval. Enligt grundlagen så kan det här extravalet inte utlysas för den 29 december. Så det är fortfarande inte 100% säkert att det blir av. Men just nu, den 6 december, så tyder mycket på det. Beslutet att fälla budgeten hade 100% stöd i riksdagsgruppen kan jag för övrigt också säga. Och i partiets distrikt har också märkt ett starkt stöd. De väljarna är det också samma sak. Det är nämligen så att över 83% av de sverigedemokratiska väljarna kommer att rösta på oss igen- i händelse av ett extra val har en, ett opinionsinstitut konstaterat. Det var Ipsos för övrigt. 83 alltså kommer vara trogna Sverigedemokraterna och det är bara Socialdemokraterna som överträffar det med sina 84 procent. Eh, till Socialdemokraternas nackdel kan sägas att 6 säger att de tänker byta parti medan bara 5 av SD-väljarna tänker byta parti. Så att eh, det är vi som ser starkast ut just där. Feministiskt initiativ, de har det värre. 53% ska inte rösta på samma parti igen. Kristdemokraterna, 22% och Folkpartiet, 21%. Miljöpartiet och Vänstern också, 22 respektive 23%. Så de eh, har betydligt fler missnöjda väljare i sina led. Och därför så finns det anledning att tro att Sverigedemokraterna mycket väl kan gå framåt. Det tyder också opinionsundersökningar på och även... Eh, Spelbolagen Unibet till exempel konstaterade att eh, oddsen för att eh, Sverigedemokraterna går framåt i det här valet är på 1,28 gånger pengarna. Men om vi skulle gå bakåt däremot då får man tillbaks 3,4 gånger pengarna. Så att eh, spelarna har analyserat läget och konstaterat att vi förmodligen går framåt. Ja, kära lyssnare. Eh, den här programtiden börjar redan lida mot sitt slut. Och det har varit väldigt mycket angående den här budgeten som har fallit. Men eh, Sverigedemokraternas ställning är stark och jag såg att vi eh, kommer nu under december månad att passera 15 000 medlemmar för första gången. Det är tre, tre gånger så mycket som eh, i valrörelsen 2010 när vi hade 5 000. Men du som vill bli medlem i Sverigedemokraterna, du får jättegärna höra av dig. Du kan gå in på vår hemsida sverigedemokraterna.se och eh, klicka på bli medlem. Ett medlemskap kostar 200 kronor per år och det är per kalenderår. Och betalar du nu före årsskiftet så gäller medlemskapet hela nästa år. Du kan också ringa till 08 50 00 00 50. Då är det en telefonsvarare som du kan tala in ett meddelande efter. Eller om du vill prata med någon person så kan du ringa vardagar mellan 10 och 12 eller mellan klockan 13 och 15. Gå gärna in på våra hemsidor sdkuriren.se och jag kan också rekommendera en annan tidning samtiden, samtiden.nu och chefredaktören där, Jan Skönnesson han har synts ganska mycket i tv på sistone därför att de brukar ju intervjua journalister för dels socialdemokratiska och borgerliga pressen och numera också för SD närstående press. Mattias Karlsson blev i en Radiointervju ställd mot väggen för att han på Facebook hade lagt upp en, ett citat ur en annan dikt från Werner von Heidenstam. Det är skönare lyss. till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Nu när jag så här i efterhand kommer du att tänka på att jag kanske sa Werner von Heidenstam om den, den där dikten Karl 12:e det var ju tänkt ner naturligtvis. Men nu så tar vi och lyssnar på en avslutningsmusik av där texten är av Werner von Heidenstam och det är medborgarsång propaganda för införande av allmän rösträtt för drygt hundra år sedan lyssna gärna på se igen nästa gång Har det så bra till dess och vi kanske inte hörs något mer i år så gott nytt år för jag vill säga också ha det så bra, hej då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 Och eh, sändningstiderna finns på vår hemsida www.narradio.se